McEnroe, al revés de McEnroe ara, al revés de l'Endel, a fons de la pista, drive de McEnroe a la xarxa. Sembla, sembla que li torna a fallar el drive a McEnroe, i ara en aquest cas li ha anat a la xarxa un drive on t'ha estirat bé el braç, però la bola ha anat a estavellar-se a la xarxa. Serveix l'Endel, torna molt forçat McEnroe, la bola damunt mateix de la ratlla de fons, tracta de fer una tallada McEnroe, l'ha pogut tallar massa, li ha quedat tallada a pròpia pista, 30-0. I atenció, perquè Ivan Lendel, camí d'empatar el segon set. Llensa el primer servei McEnroe, fora del recinte, del rectangle de recepció. Torna a servir Ivan Lendel. Revés restant de McEnroe, la bola no li entra. 40 a 0. Sembla McEnroe com una mica desmoralitzat. Tot i que encara el marcador li és favorable en el segon set, almenys serveix Ivan Lendl, molt fort, no ha entrat segons el jutge de la línia. Està manant silenci, torna a servir Ivan Lendl, és segon servei, 40-3 seu favor. Tracta de fer una altra deixada, McEnroe, increïble. Sembla com si McEnroe hagi regalat aquest joc, eh? Sí, ha sigut una mica estrany perquè intentar, eh, dos, diguéssim, dues deixades des del fons de la pista, amb un saque tan potent com el que té l'Ivan Lendel és quasi un suïcidi, no? Però... Això es pot fer un partit de diumenge, per en un de, de campionat com aquest? Sí, sí, però diguéssim, aquest jugador així és genial, perquè jo crec que el, el, el Lendel és més fred, és més, eh, més calculador, eh? doncs un genial com el McEnroe pots es pot esperar qualsevol cosa, encara que a vegades semblin impossibles i ei lògiques. De moment empat a 4 el marcador, ha servit el primer servei le, eh, McEnroe, no li ha entrat el segon tampoc, doble falta, és la primera doble falta del partit és la primera doble falta del partit primera, lògicament, en aquest cas de McEnroy 0-15, torna a servir McEnroy, la bola a la xarxa de nou el servei McEnroy un servei més per al nord-americà que sembla que s'hagi vingut a baix en aquests darrers compassos del partit serveix McEnroy, al revés de l'Hendel, molt alt al revés de McEnroy, que no força la bola, en revés de l'Hendel drive de McEnroy, torna a l'Hendel Drive de McEnroe, en revés de del fora de la pista, 15 iguals, ha tractat de connectar un revés del cap al fons de la pista i ha anat bastant fora, 4 iguals en el marcador, en el segon set, el primer favorable a Ivan Lendel per 6 a 4, el servei John McEnroe, 15 iguals, serveix McEnroe, no li entra el primer servei, el públic aplaudeix darrere d'on es troba el jugador nord-americà, no se n'ha adonat que el jutge de línia havia cantat out en el primer servei, i segon servei, per tant, per McEnroe, que no ha protestat cap bola. Anava a llançar McEnroe, i quan anava a llançar s'ha detingut, perquè hi ha hagut un murmur, murmur, murmur públic, i doble falta de l'or de McEnroe! Segona doble falta de McEnroe, totes dues al mateix lloc, i seguides. 15 a 30. Sens dubte, en un moment clau, aquesta doble falta. Torna a servir McEnroe. I Ais de McEnroe. Això certament només sota en els jugadors genials, fa una doble falta i recuperar-la amb ace, eh? això et dic, que són jugadors que en un moment donat es pot esperar qualsevol cosa i prova això és que no hi ha molts segons sacs, se la juga igual que en el primer, no vull dir, és una mica il·lògic. i lògic. I un altre és de McEnroe, 7 en porta ja. Dos dobles faltes seguides i dos Ais seguits. 40-30 al seu favor. Atenció, torna a servir McEnroe. No? Cantan out ha cantat out claríssim el jutge de línia torna a servir McEnroy revés de l'Hendel drive de McEnroy és una deixada revés de l'Hendel creuant molt bé la bola ha ara ha estat ha deixada una mica ingenua per part de McEnroy i l'Hendel tot i que ha connectat un cop maquíssim no ha tingut pas gaire difícil just és una bola important aquesta empat 4 en el marcador en el segon set el primer l'ha guanyat Ivan Lendel 6-4, recordem que és el millor de tres sets és a dir, que el primer campador es guanya. Serveix del molt forçat, torna, dos serveix McEnroe, molt forçat, torna del fora de la pista. Avantatge per John McEnroe, eh? que ha estat a punt de perdre el seu servei i ara està a punt de guanyar-lo. Té avantatge. El servei pel jugador nord-americà, pilot en l'aire. Serveix McEnroe? No, molt malament. Mm. Diu un... Es diu una cosa ell mateix. Espero que el nano que recull els pilotes es quedi quiet, torna a servir el segon, se la juga també, revés de, de l'Endel, drive de McEnroe, revés de l'Endel, drive de McEnroe fons de la pista, revés de l'Endel, drive de McEnroe, molt bé, revés de l'Endel, drive de Lendl, Drive de McEnroe a la xarxa, drive de McEnroe a la xarxa, és increïble perquè fan el més difícil i el més fàcil, o el que aparentment sembla més fàcil, és quan la fallen, Serveix McEnroe era, no, fora del recinte, just en el marcador, 4 iguals en el segon set, per restar Ivan Lendel, Cerveix McEnroe segon sí, deixada de McEnroe, perfecta, ara sí li ha sortit a McEnroe la deixada, després d'haver restat Ivan Lendel, mou a mitja pista, i avantatge de nou per John McEnroe, que no vol perdre de cap manera el servei perquè seria realment mortal de necessitat. Serveix McEnroy, molt fort, fora del rectangle de recepció. Un servei, un servei per tant, més per John McEnroy. El Palau d'Esports ple a vessar, transmet la ràdio, torna a servir McEnroy ara. Revés de l'Endel molt tallat, drives de McEnroy, fons de la pista, perfecta. I joc per McEnroy, 5, jocs a 4. ha ficat McEnroy, justament la pilota en el lloc on s'havia de ficar, a la cantonada, eh? és com marcar un gol per l'escaire, com aquells que feies tu. Això mateix, dir, això és que no, no es pot tornar, és una bola, diguéssim, llarga, el job allà mateix on s'ajunta a les línies és impossible, però em quedo, així i tot, amb la penúltima jugada, amb aquella bola tornada pel Lendel, i amb una volea, diguéssim, així tallada, eh, que ha deixat, diguéssim, aquí arran de, de xarxa, que em quedo amb aquella jugada perquè crec que ha sigut més espectacular. Veiem ara també entre els molts personatges esportistes que avui avui, avui són presents en el Palau d'Esports a Sabrina Ballesteros, campió espanyol de golf. I el partit que és a punt de de reiniciar-se de nou. El servei serà per Ivan Lendl. Guanya John McEnroe el segon set per 5 jocs a 4. El primer estat per Ivan Lendl per 6 jocs a 4. Ivan Lendl, per tant, té la possibilitat d'empatar en aquest segon set. Servei pel jugador xec, que no dona cap pilota per perduda. Expectació en el Palau d'Esports de Barcelona. Transmet la ràdio, tenis en català. Serveix Lendl, la bola en la xarxa. Segon servei per Ivan Lendl, jugador xec, 22 anys. Servei, ara sí, revés de McEnroe. Revés de Lendl amb molta ràbia. Drive de McEnroe, fora de la pista, 15-0. Certament, jo no sé si, si l'Endel es mossega els llavis o no quan golpeix amb aquesta força, però se li veu una ràbia, unes ganes de guanyar el punt, increïbles. Serveix l'Endel de nou. Ha entrat la bola. McEnroe es queda aturat. Per tu ha entrat o no ha entrat? Per mi ha entrat, ja segurament. Ha entrat, per tant McEnroe. Doncs s'haurà de callar i canviar de costat 30-0. Servei per Ivan Lendel pilota l'aire, golpeja fortíssim i de nou un tanto de servei eh, respost McEnroe molt dèbil, la pilota no ha entrat no ha tornat, 40-0 torna a servir l'Endel la resta de McEnroe surt fora la pista, i l'Endel que ha guanyat amb el seu servei el joc, tot sou sí, el, el que fa tenim un sac que bo eh? no, aquesta vegada doncs sembla que diguéssim ha sigut un joc fàcil perquè escolta ha sigut Pràcticament amb el sac li ha sortit i s'ha bastat per aconseguir l'empat, no? Actualment potser li costa més guanyar amb el, amb el servei del seu favor en el McEnroe que en el Lendel. A tot això s'ha renudat ja el partit, ha servit McEnroe, la bola que no entra al primer servei, segon servei per, eh, per John McEnroe, ara sí, drive de Lendel, fons de la pista, drive de McEnroe, drive de Lendel, fons de la pista, aixecant la bola, al revés de McEnroe, drive de Lendel, canviant tractant de creuar massa la bola, aquesta surt fora de la pista... I 15-0 per McEnroe. Recordem que si s'arriba empat a 6 es decidirà per el timebreak. Servei McEnroe. Molt creuat, perfecte. Els de McEnroe és el vuitè. És Aix que fa McEnroe aquest, aquesta nit. Ha creuat molt bé la bola McEnroe. Fora de l'abast del jugador txec. Torna a servir John McEnroe. No. La bola ha anat... A Gairebé ha tombat la cadira del jutge de línia que ha al darrere d'Ivan Lendel. 30-0 per McEnroe, segon servei pel jugador nord-americà. Torna a servir McEnroe, drive de Lendel, mitja llufa però l'ha tornat, drive de McEnroe. Tracta de fer un revés. Ivan Lendel no li arriba a pista nord-americana, 40-0. 40-0... I possibilitat de McEnroe, de nou, de posar-se per davant en el marcador en aquest segon set, per 6, jocs a 5. Serveix McEnroe ara. La bola ha tocat la cinta blanca de la xarxa, ha passat el rectangle de recepció. Seran dos serveis més, per tant, per John McEnroe, que s'està comportant amb una gran esportivitat. Serveix McEnroe, darrere, davant del president de l'expresident del govern ha servit McEnroe molta força deixada després del jugador nord-americà fora de l'abast Ivan Lendel si jocs a 5 sembla Charlie que això decidirem per la muerte ràpida Jo eh? sembla, abans hem dit també que semblava que el McEnroe donaria la volta amb molt set i després ens hem equivocat però de totes maneres eh, el que hem dit abans sembla que hauria que succeir així no? i és lo lògic que els dos aguantin el seu, el seu servei i puguin arribar, doncs, diguéssim, al tie-break o la molt ràpida aquesta que diem. De totes maneres, amb un, un joc com aquest, tan decisiu com, com aquest que hem de jugar, o que s'ha de jugar ara, crec que, que, diguéssim, pot passar qualsevol cosa, també. Tu, tu creus que es diverteixen ells jugant a tennis Perquè hi ha vegades que es creu que juguen només a fer quartos i a tractar d'acabar la jugada l'abans possible. Tu creus que es diverteixen ells jugant a tennis? Jo crec que sí, perquè... Bueno, no, no ho crec, n'he sigut convençut, però una cosa que diré... Uh, a tothom que arriba a un nivell així com tenen ells és perquè els ha agradat molt el tenis uh, i han han lluitat al màxim per arribar diguéssim en aquesta categoria i si un no li agrada el tennis i la base primeral o la matèria primer és que t'agradi no es pot arribar diguéssim en, en aquestes cotes no? el que passa que en algunes ocasions pues no sé, perquè un pugui estar cansat o perquè no sé, estigui una mica saturat de, de, de partits com passa a tothom no hi ha dubte que clar, necessites un, un descans però no hi ha dubte d'aquesta gent prova d'això que quan pleguen eh, continuen jugant a tennis com jo continuo jugant a futbol perquè és una cosa que es porta a la sang ha servit Ivan Lendl en el dotzer joc primer servei en tot perfecte la resta de McEnroe fora 15-0, ha servit de nou Lendl drive perfecta de McEnroe drive perfecta també de Lendl, drive de McEnroe revés de McEnroe drive, cara de McEnroe de volea, pujant a la xarxa 15 iguals Bon cop ara de McEnroe, pujant a la xarxa davant del revés d'Ivan Lendel, serveix Ivan Lendel, la bola a la xarxa i surt fora, un servei per tant més per al jugador txec, 15 iguals en aquest 12è joc del segon set, serveix Ivan Lendel, revés de McEnroe, fora de la pista, fora de la pista, claríssim, i McEnroe excepte, es posa la raqueta com si fos un fusell, sobre l'ombro i Chinuchano se'n va cap a l'altra cantonada per rebre el servei de nou servei d'Ivan Lendel 30-15 serveix Lendel, Cacau impressionant torna McEnroe, no sé com s'ho ha fet ha tornat però a la ratlla mateix de nou Lendel McEnroe i Lendel que està un drive a la xarxa 30 iguals certament és increïble veure com tornen de vegades serveis amb una potència i fins i tot es tornen col·locats serveix Maken... Lendel net, dos serveis més per Ivan Lendel ha arrestat Makenroe però la bola havia fregat la cinta blanca de la xarxa torna a servir Ivan Lendel ara sí, no, li diu que no el jutge de línia 30 iguals en el marcador 6 a 5 per Makenroe en el segon set el primer estat per Ivan Lendel 6 a 4 torna a servir Lendel deixada de McEnroe cap al fons de la pista es match McEnroe i 30-40, set point per McEnroe. Set point per John McEnroe que pot igualar el partit. Atenció, set point per John McEnroe. Situació difícil per tant per Ivan Lendl que pot veure com el jugador nord-americà li empata l'encontre. Serveix Lendl, ei, sensacional Ivan Lendl. És increïble com una situació on un pensa que estan a rives passionals, eh? Sí, però a vegades d'aquesta situació estan compromeses, et, et, et, et, te la jugues al tot per tot, diguéssim. I crec que això és la diferència que fa un gran jugador d'un altre, no? Que en aquests moments de, de diguéssim, de, de nerviosisme es pugui superar i, i se la jugui al tot per tot. Feix de Lendel, que és el tercer, ha servit Lendel net, dos serveis més per Ivan Lendel. El primer no li entra, just en el marcador, 6 a 5 a favor de McEnra, torna a servir Lendel, ara sí. En revés de McEnroe, Drive de l'Endell a la xarxa hi passa, Drive de l'Endell, de MarkEnroe, a revés de l'Endell, revés de McEnroe, revés de l'Endell aixecant la bola en revés de McEnroe, aixecant també la bola en revés de McEnroe. Creuant molt bé la bola al Drive per a McEnroe. Fora de l'abast d'Ivan Lenndell, avantatge de nou i set vol de nou, seggon set vol del jugador nord-americà. Abans Ivan Lenndell l'ha salvat amb un eix. Falten 4 minuts per 3 quarts d'una. Serveix Ivan Lendel, ara han orientat a l'AIS. 4 minuts per 3 quarts d'una del vespre, transmet la ràdio des del Palau d'Esports de Barcelona. De nou al servei van Lendel. Resta de drive. McEnroe, ara un revés molt recolzat de McEnroe. I sembla mentida que es puguin fer aquests fallos, eh? Després de que un porti una marxa com la que portava el McEnroe. Sí, no hi ha dubte. I a més a més, ara la gent ha quedat decepcionada, perquè el que vol és que guanyi... Per veure, més per veure més partit i llavors no hi ha dubte de que en un partit d'aquests que, que, que es veu de tant tant dos jugadors d'aquesta categoria i jo particularment m'agradaria que guanyes l'altre apareixi per uns set més ha servit l'Endel tracta de fer una deixada a McEnroe com ho pertenia fer abans i avantatge per l'Endel avantatge per l'Endel hi ha un punt de que s'hagi de decidir el set per la pel tiebreak, serveix l'Hendel, net, dos serveis més pel jugador xec, que ha passat per dues situacions difícils, com és tenir que superar 2 set volts, torna a servir Ivan Lendel, la bola a la xarxa passa, però va fora, un servei més per Ivan Lendel, bota la bola Lendel, pilota en l'aire, serveix ara, revés de McEnroe, drive de Lendel, revés de McEnroe, talla molt la bola, Revés de l'Hendel, revés de McEnroe tallant la bola, drive de l'Hendel al fons de la pista, revés de McEnroe, drive de l'Hendel, revés de McEnroe, drive de l'Hendel al fons de la pista, revés de McEnroe, atenció és important aquest punt, revés de l'Hendel, revés de McEnroe en revés de l'Endel, és llarga aquesta jugada, en revés de McEnroe, drive de l'Endel al fons de la pista, en revés de McEnroe, tenen potos de jugador, sembla, creua molt bé la bola a l'Endel, torna amb McEnroe, en, en de l'Endel, fons de la pista, en revés de McEnroe, molt maco, drive de l'Endel, en de McEnroe, drive de l'Endel, fons de la pista, fora, perfecte. Perfecta la jugada de l'Endel. Però la bola ha anat fora, eh? creiem que havia anat, en... havia anat dintre, la bola ha sortit fora, però molt justa, just de nou. Hi ha un espectador darrere de l'Endel que sembla que s'està aixecant, McEnroe demana a l'Endel que retargui una mica el servei, ara serveix, just, serveix ara, torna McEnroe, revés de l'Endel, revés de McEnroe, drive de l'Endel, Drive de McEnroe, ho torna tot, drive de Lendel, amb una ràbia increïble, torna McEnroe, increïble, drive de nou de Lendel, revés de McEnroe, com juguen fora de la pista. Amb quina ràbia que ha jugat ara McEnroe, amb una força increïble cap al fons de la pista, i de nou avantatge per Lendel. De nou avantatge per Ivan Lendel, a un punt d'empatar el segon set. Recordem que McEnroe és posat de dos set volts. Serveix McEnroy. Torna McEnroy fora de la pista. Un xoc. Empat a 6 en el marcador. Empat a 6 en el marcador. I s'haurà decidir si s'esveix el reglament, pel tiebreak. posem, en efecte servirà en primer lloc Joe McEnroy 6 a 6 en el marcador. en efecte serveix McEnroy resta del revés, Ivan Lendel no li surt, 1 a 0 recordem que el és guanya el primer que arriba a 7 punts tenim que guanyar però per 2 punts ara McEnroy se'n va cap a un espectador i li ho té, ho té li diu, vostè, vostè. Se'n va... Se'n va... va... cap a un... McEnroe se n'ha anat, ha creuat cap a l'altra banda de la pista. Això certament també es fa servir una mica per desconcertar el contrari, eh? Sí, això s'ha fa, però alguna vegada també pot passar que es desconcerti un mateix, no? I llavors... El problema, diguéssim, això és una, una arma, diguéssim, de doble, doble fil, no saps mai el que pot passar, millor l'altre no és una o l'acusa, i tu, amb aquestes tonteries, a vegades, doncs, quedes més despissat que 1 a 0, Lendel Drive, revés de McEnroe, volea de Lendel, volea de McEnroe, increïble! A mitja pista, estava venut! Estava venut Ivan Lendel. I 2 a 0 per McEnroe, serveix Ivan Lendel. 2 a 0 per McEnroe. McEnroe sembla com si no estigui tranquil ni content.